Rugăcina 83. Pentru darurile Duhului Înțelegerii. Aleluia, slavă ție, Duhule Sfânt, Duhul Înțelegerii! Te iubim și te rugăm, fă ca Sfintele Scripturi să fie pentru noi o pâine duhovnicească, ca să ne dea puterea să luptăm cu Duhurile cele rele, care nasc patimile, și să dobândim nepătimirea, blândețea, râvna, dreapta socoteală, credința cea adevărată și lucrătoare, care înlătură Duhul răzvătirii al contradicției, adâncul plăpăstios al amintirilor, care spală prin pocăință picioarele minții și o face vrednică să pășească pe locul cel sfânt din curtea împărăției cerurilor. Aleluia, slavă ție, Duhule Sfânt, Duh al înțelegerii, te iubim și te rugăm! Dăruiește vinul Sfinților Scripturi, care îmi sufletul și cugetul cu înțelesurile cele adânci, fiindcă ridică mintea de la litera care ucide gândul și o duce de la rătăcire, la dreapta credință. Ne dă gândul cel bun și sfânt, apa cea bia tainelor, care înnoiește mintea ca semn că Duhul Înțelepciunii. Darul cugetării smerite ne-a dat, când dragostea care nu se trufește l-a transformat și prin ea nepătimirea ca treaptă a sfințirii sufletului am aflat. Aleluia, slavă ție, Duhul Sfânt, Duhul Înțelegerii, te iubim și te rugăm, dăruiești ne mirul cel sfințit al luminii harului pe fruntea conștiinței, ca să putem vedea tainele dumnezeiești în oglinda conștiinței, ca semn că ne-am înnoit prin cuvântul cel ziditor de suflete, că am trăit liturgia cuvântului în sine, că nu mai suntem orfani și părăsiți, ci înfiați de Tatăl Ceresc prin Fiul cel iubit care cu noi s-a unit.